stuk 77, 30 mei 2017, om 1.45 die ochend. toe ek wakker word, sien en ervaar ek dat my rechterhand en arm skryf, en ek is omring met jassoas' so licht, en ek ervaar jassoas sê vir my, skryf hy die liefde van jou hart. Toe vat ek my pen, my licht en ek skryf, Laat die waters uit jou hart vloei so dat jy genoeg elektriciteit kan opwek, wat jou hele leven een bron van kracht sal maak. My kracht vloeie vanuit jylle harte deur na die mense om jylle en jylle waters besaai hylle lande in hylle harte. Dan bring jylle een niet gevonde blijdskap in hylle levens in en hylle sal jylle dan vir altyd goed gesint en liefdevol bly. Die lucht om jylle verjaag alle booshede en die duivel sal vlug vir die lucht. Ek het my kroon op jou hoof geplaas en jy is myne. My gees vloei dyr jou. In jou hart is een klein poorkie waardyr my kracht na buiten toe vloei Ligt deerskyn jou en jy word helder en een ander niewe weese. Net soos wat daar uit die saad wonderlijke dinge te voorskyn kom wat glad nie aan die saad te sien is nie, net soos sal daar niewe dinge uit jou uitvloei en dier jou vloei en niewe onbegryplike dinge sal om julle begin manifesteer. So bou ek weesens op wat in die tyd waarin julle nou gaan, binnenkort, niewe dinge sal doen waarvan julle geen idee het nie, Jylle niewe technologie was duister vir jylle voorgeslachte, maar ek het nogthans toegelade dat die dinge na vore kom, so dat die voordeel daarvan tot my eer kan gebruik. Net so sal ek my niewe dinge toelaat om te manifesteer tot eer van my naam. Ek is opgewonde en vierig om jylle amal aan te raak en te omvorm tot my krachtige weesens wat sal maak en breek in my naam en onder my toesig. Moe nie bekommerd wees nie, jylle klein gelovig is, Ek is die een wat hierdie dinge sal doen. Jylle is die kleinkies dier wie werk. Al voel jy nie daarvoor opgewassen nie, wil ek jou nogthans uitnooi om my te raadpleeg en my voorbeeld te volg. En ek sal jou wees dat jy tot alles in staat is dier my krag alleenlik. Wat is jy anders as die uitgedinkte gedachte van my? Kan ek nie my eie gedagtes inspan en benut tot voordeel van my jylle skepping nie? Dit is wat jylle moet doen met jylle gedagtes ook. Gebruik jylle gedagte skeppend, bou op en jylle sal gebou word. Jylle moet net een ding onthou en dit is dat ek my skepselen nooit dwing nie. En daarom mag jylle ook nooit iemand dwing nie. Wanneer iemand gewillig omvorm word, is daar kracht waarvan jylle nie eers bewus is nie. En vir elke daad wat jylle nog sal moet doen, is die kracht alreeds bepaal, uitgemeet en beskikbaar. Gebruik dit net skeppend. Daar waar mense aangeraak word vir geneesing, sal dit plaasvind omdat my gees uitvloe. Die hemelse gaves word uitgedeel aan amal wie dit waard is, en so gee ek aan elk en een perl in sy hart, wat vol van die helderste, grootste lucht is, en hierdie parel is my gave, my geskenk aan julle. In sommige gevalle vind daar op die rechte oomlik een spoedige wonderwerk plaas, in ander gevalle wat het langer om plaas te vind en wonder jylle soms waarom hy gees nie deur kan vloei en dinge vermag nie. Dit terwyl jylle my teenwoordigheid ervaar het en weet dat ek die goedheid van self is. Ek laat dit ook toe, want soms moet iemand nie dadelijk kry wat hy verlang nie, sodat die verlange in hom, die drang in hom, sterker en sterker na my kan groei. Tot hy die bose deel in homself raak sien en dit van self wil uitgooi, En dan gebeur alles baie vinnig in een kort tykkie. My liefde vir jou is eindeloos. My liefde sal, sal jou na vlakke bring waar jy nog nooit was nie. My gees seen dier die een dier wie ek werk. Laat jou pen vloei Laat jou liefde en barmhartigheid nie ophou, omdat jy dinge nie verstaan nie. Buig onder my gees en jy sal sien dat dit die hoogste vervulling vir jou sal bring. En die grootste vreugde sal nie meer vir jou verborke wees nie. My liefde het vlakke en plakke waarvan jylle nie eers bewus is nie. Dit sal jylle baie bly maak om te weet wat nog op elk van jylle wat my lief het vach. Daar is dinge tis in die sterre wat ek vir jylle wil weis, dinge wat jylle aardse leven sal vergemaklik, sodat dat meer tyd sal kry om aan my te wei. Ek maak dieren oop en skenk nieuwe lewe elke liewe dag. Jylle is oop boeke vir my. Ek lees jylle en skep vreugde in sommige boeke, Andere is nog vol sonde en heidense dinge. Silke boeke los ek op die rak, en wanneer die huis brand, sal ek daar die boeke los, om hulle feilwerke saam met die slechte huis te laat verbrand. En verbranding is nabij. Hoewel my gees nog eindeloze geduld het, sal sommiges kies om aan die vuil vast te hou, en hoewel dit hardseer is as iemand omself nie wil verbeter nie, gaan ek aan en lees die schoon prachtige boeke, wat soos levende water uitstroom, en alles tot leven wek. Jylle verskaf my plasier as jylle my lief het en dien. Jylle verskaf my plasier, omdat my boekrake vol word en goeie leestof, wat elke kind van my sal anraak as hy dit lees. Jylle levens is my bibliotheek. Amen.